Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamadillalah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 Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Washaron umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin Dalam sebuah hadis yang makruf, hadis yang sahih. Riwayat Muslim hadis dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dikenal pula dengan hadis Jibril Dinyatakan dalam hadis itu bahwasannya Jibril menyerupakan seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dalam keadaan Rambut yang hitam legam Pakaian yang putih bersih Tidak tampak Laki-laki ini Telah menjalani safar Namun Penduduk Madinah pun Para Sahabat. Di sisi lain tidak mengenal siapa sosok laki-laki tersebut. Malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki tersebut kemudian duduk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya. Beberapa perkara Bertanya tentang Islam Bertanya tentang iman Bertanya tentang ihsan Bertanya tentang Tanda-tanda hari kiamat Maka Dari salah satu Yang ditanyakan Oleh sosok laki-laki yang sebenarnya malaikat jibril itu yakni pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi akhbirni anil ihsan kabarkanlah kepadaku beritahukanlah kepadaku tentang al ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwasanya al-ihsan kata Nabi SAW alaihi wasallam ant ta'budallaha kaannaka tarahu sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam tekunta rahu dan apabila engkau tidak mampu melihatnya. Fa'innahu yaraka maka sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa taala melihatmu. Dijelaskan oleh Asyikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Wal-Ihsan huwal martabatul uliya Al-Ihsan adalah martabat Kedudukan Derajat Yang tinggi Qala ma'na ihsan Pengertian dari Al-Ihsan Itqanus Shay wa itmamuz itqanu syai' wa itmamuhu menyempurnakan sesuatu dan menyempurnakannya qala ta'ala allah subhanahu wa ta'ala berfirman allazi ahsana kullasyai'in khalaqah dalam surat asajdah ayat ke tujuh dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah membaguskan segala sesuatu Yang ia menciptakannya Wa ihsanul amal Ihsan dalam beramal Maknanya Itmamuhu wa itqonuhu Maknanya menyempurnakan amal tersebut Sempurna amalnya Wa ihsanus son'ah Itmamuha wa itqanuha Yang dimaksud dengan ihsan Dalam satu penciptaan, buatan Maka ia menyempurnakan Buatan tersebut Walihada yakulun Maka karena itulah Orang-orang mengatakan Anta tuhsinu kaza awla tuhsinu Hai, hey, yakni maksudnya Hal ta'arifu hadha syaih şey, Tamaman awannaka la ta'arifu Engkau telah Mengihsankan demikian Atau tidak mengihsankan Maknanya adalah Apakah engkau mengetahui sesuatu itu sempurna atau sesungguhnya engkau tidak mengetahui kesempurnaannya Maka kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih bi ibadati llahi la syarikalah ihsan Antara seorang hamba dan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Waiyakunul Ihsan bainan Nas Adapun berbuat Ihsan terhadap sama manusia bisodakah? Walma'ruf Wabadlil khair Wada'wah ilallah Wata'limil ilmin nafi' ah. Berbuat ihsan kepada sesama Bisa dalam bentuk sedekah Bisa dalam bentuk hal yang ma'ruf Bisa dalam bentuk mencurahkan Segenap kebaikan Menyeru mengajak Ke jalan Allah menuntut ilmu yang bermanfaat mempelajari ilmu yang bermanfaat Qala taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dalam surat al-baqarah ayat 195 Berbuat baiklah kalian sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kemudian asyik salat al-fawzan ta'ala menjelaskan wa ihsanul amal ihsan dalam beramal itqanuhu bi-ayyakuna ala sunnah yaitu menyempurnakan amal tersebut sehingga selaras sesuai dengan as-sunnah walaysafihi bid'atun dan amal itu bukan didasarkan atas kebid'ahan Fa iza kana fil amali bid'atun apabila amal itu merupakan satu bentuk kebid'ahan fa innahu laisa min ihsanil amal maka itu bukan termasuk ihsanul amal amal yang baik qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-baqarah 112 Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah 112 Disebutkan bahwasannya balaman aslama wajhahu Sekali-kali tidak Orang yang berserah diri Kepada Allah Karena Allah wa huwa muhsinun, Maka dia itu adalah orang yang baik Kalimat aslama wajahu Maknanya Bitawhid wal ikhlas Yaitu Dengan bertauhid Dengan ikhlas wahuwa muhsinun a'i muttabi'un lirasuli sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam wahuwa muhsinun a'i ia mengikuti beribtiba kepada rasul sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam di dalam hadis, nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam hadith jibril ini disebutkan al ihsan ant ta'budallaha kaannaka tarah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya kata syaikh saleh al fawzan hafizhahullah ta'ala hadza huwal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbih inilah bentuk perbuatan ihsan antara seorang hamba dan rabnya Anta budallaha muqinan bihi mu'ninan bihi tamamal iman hatta ka annaka tarahu tarahu bibasorika Engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan kesempurnaan iman dengan kesempurnaan iman hingga seakan-akan engkau melihat Allah dengan pandanganmu kenapa demikian? min syiddatil iman karena kokohnya iman karena kerasnya iman Kalauli anda syaitan ladi jurallah yusakkufi, karena sesuatu itu, ketika dilihat maka tidak akan menimbulkan keraguan padanya. Fa inda matarol jidar maka ketika engkau melihat sebuah dinding, la tasukkufihi maka niscaya. Engkau tidak akan ragu dengan dinding tersebut. Autarol baba lata sukufihi abada. Demikian juga ketika engkau melihat sebuah pintu, maka saya, setelah engkau melihatnya, engkau tidak ragu bahwasannya itu pintu. Fal ihsanu anta budallaha jalla waala maka ihsan. Bahwasannya engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala Ka'annaka tushahiduhu bi'aynika Engkau seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matamu Min kuwati imanika wa yakinika Disebabkan karena Kokohnya keimananmu kuatnya keyakinanmu Wa illa kalau tidak demikian fa innallaha la yura fi hadhihi dunya maka jika engkau tidak bisa melihat Allah karena memang sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat saat di dunia ini qala li anna al kholqa la yastati'una arru'yata Allah fi hadhihi dunya Karena sesungguhnya makhluk tidaklah akan mampu melihat Allah saat di dunia ini. Wainnam yarahul muminun yoma lqiyamatil jannati. Ida agtahumullahu kuwatan yastati'una biha anyaru rabbahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat nanti mereka akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah di dalam surga apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka untuk mampu bisa melihat Rabbnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala amma fi hadhi dunya adapun ketika di dunia ini fala ahada yarallaha muayyanatan maka tidak ada seorang pun yang bisa mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya. Inna ma yarahu biqalbihi wa imanihi wa yakinihi ka'annahu yushahiduh. Akan tetapi orang yang beriman ia akan seakan-akan ia melihat Allah dengan hatinya, dengan imannya. Dengan keyakinannya seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala Qala Lihada lama sa'ala Musa alaihissalam Maka karena inilah Nabi Musa Alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 qala rabbi arini anzur ilaika nabi musa nabi musa alaihissalam meminta kepada allah subhanahu wa taala ia berkata wahai robku tampakkanlah kepada diriku aku akan melihat engkau qala allah lahu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam lantarani sekali-kali engkau tidak akan bisa melihat diriku." Kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak bisa melihat diriku yakni di dunia, ketika di dunia. Qala anna Musa alaihi karena Nabi Musa alaihissalam la yastati'u rukyata Allah fi hadhi dunya karena sungguhnya Nabi Musa alaihissalam tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini wa la ahada yastati'u rukyata fi hadhi dunya dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk bisa melihat Allah saat di dunia ini kenapa? li'azamatihi subhanahu wa ta'ala karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala karena betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala qala li'annahu ihtajaba an ibadihi bin-nur dan selain itu juga karena sesungguhnya hamba-hamba Allah tersebut saat di dunia terhijab tertutup dengan cahaya. Kamafil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, hadis dari Abi Musa al Asyari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan hijab nur, hijabnya, penutupnya, penghalang adalah cahaya fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah saat di dunia ini karena di antaranya terhijab dengan nur cahaya sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau matahari bersinar cerah Coba Arahkan pandangan mata kita kepada matahari Kira-kira Bisa tidak kita melihat bulatnya matahari itu Tidak akan bisa Kenapa? Silau dengan cahayanya Hijabuhun nur Allah terhijab Dengan cahaya kalau anna madallatil adillah fil kitabi sunnah maka sesungguhnya ini merupakan dalil dalil dari al-kitab was sunnah ala anna al-mu'minina yukrimuhumullah yukrim yukrimuhumullahu yaumal qiyamah karena sesungguhnya orang-orang yang beriman Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti فَكَمَا أَنَّهُمْ عَبَدُوهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Sebagaimana orang-orang yang beriman itu Mereka telah beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat di dunia Min غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَهُ Dengan tanpa melihat Allah Karena tidak mampu untuk melihat Allah Sebagaimana orang-orang yang beriman itu Mereka telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala wa inna ma dan sesungguhnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala qala fa inna Allaha yuqirru ayunahum bi ayyati jallalahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala maka sungguhnya Allah menetapkan untuk orang-orang yang beriman mereka bisa melihat Allah dengan jelas mereka bisa melihat dengan mata pandangan mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala saat di akhirat nanti di dalam jannah <kalkan> ada adapun orang-orang kafir lama lam yu'minu billahi Saat mereka tidak beriman kepada Allah fi hadhihi dunya saat di dunia ini fa innallaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumal qiyamah maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pandangan mereka pada hari kiamat nanti sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Qala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla innahum an Rabbihim rabbihin yawma'idhi lamahjubun Sekali-kali tidak sungguhnya mereka terhadap Rabbnya Pada hari itu Lamahjubun Mereka terhijab Terhalang Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Qala fa'idha al kuffar Yuhjabuna anillahi fil akhirah maka bagi orang-orang yang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti fa innal mu'minina maka sungguhnya bagi orang-orang yang beriman yarauna rabbahum subhanahu wa taala ia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kama tawattarat bihadzal adillah sebagaimana telah mutawatir dalil-dalil tentang bisa melihatnya orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan pandangannya langsung dengan matanya di akhirat nanti di dalam jannah kemudian sabda nabi sallallahu alaihi wasallam faqauluhu kaannaka tarah seakan-akan engkau melihat Allah hadza dalilun ala annahu la yura dunya muayyanatan ka annaka tara ini menjadi dalil sesungguhnya siapapun dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu untuk melihat Allah saat di dunia melihat dengan pandangan matanya sendiri Wain nama yurofil qalbi wal yakin wal iman, namun ia bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Alladil la yuhalituhusak yang semuanya itu tanpa dicampuri dengan keraguan-raguan wahadhi a'lal maratib dan ini adalah martabat yang paling tinggi martabat al-ihsan yang paling tinggi ihsan itu adalah martabat yang paling tinggi setelah al-islam, al-iman, al-ihsan al-ihsan itu sendiri derajat yang paling tinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah itu derajat yang paling tinggi kemudian fa'il lam takun tarahu jika engkau tidak bisa melihatnya tidak bisa melihat Allah yakni lam tasil ila hadihi darajati minal yaqin yaitu engkau belum bisa mencapai derajat Ya keyakinan ini fa innahu maka sungguhnya Allah melihat dirimu. Ai maknanya tu'minu billahi illallahi yaitu engkau mengimani ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi melihat dirimu wa hadhihi aqallu ula dan ini adalah derajat yang lebih sedikit lebih rendah dibanding yang pertama ya. Derajat yang pertama tadi apa? Seorang beribadah seakan-akan melihat Allah ya. Kalau derajat ini tidak bisa tercapai Derajat di bawahnya Derajat di bawahnya apa? Ya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya Fa innu yaroka maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Ini derajat di bawah yang tadi. Yang pertama seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau ini tidak bisa tercapai, ya. maka jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sungguh Allah melihat dirimu. Ia meyakini, ia mengimani bahwasannya Allah melihat dirinya. Itu derajat di bawah yang tadi. aliyatun Akan tetapi derajat yang meskipun lebih sedikit ini, tetap termasuk derajat yang tinggi. Fata'buduhu mu'minan. Engkau beribadah kepada Allah. Atas dasar keimanan. Bi'annahu yattali'u alaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi melihat dirimu wa yaraka fi jami'i tasarrufatik dan Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh tingkah lakumu fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah melihat dirimu ay taqid yakinlah biqalbika dengan hatimu wastahdhir anna Allah yaraka Wahyatiu alaika dan hadirkanlah di dalam hati keyakinan sesungguhnya Allah melihat dirimu Allah mengawasi dirimu Wahadhi martabatun adimah walasyak dan ini merupakan martabat yang sangat agung yang tidak ada keraguan lagi Wahyatus sama martabat ini dinamakan martabatul muraqabah Yaitu martabat, derajat, tingkatan, muraqabah Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muraqabatillahi jalla wa ala, Yaitu bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya Walakinnaha aqallu ula, Akan tetapi martabat ini masih dibawah dari martabat yang pertama tadi Falihsan <tuh> Bina Al-Abbi wabina Al-Rabbih. Hwa ma bi hwa ma biyannuh Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka berbuat ihsan. Perbuatan ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah sebagaimana telah dijelaskan di dalam. Ya, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis ini. An al-mu'minayabudulaha alal yakin. Sesungguhnya seorang hamba beribadah kepada Allah atas dasar keyakinan wal iman dan atas dasar keimanan immal yaqinul ladzi yaj'alul abada kaannahu yarallah ya bisa jadi dengan keyakinannya itu seorang hamba menjadikan dirinya seakan-akan dia melihat Allah awil yaqin alladhi yastahdiru bihil abdu anna allaha mutalliu alaihi wa mushahidun li a'mali dan bisa jadi dengan keyakinannya itu seorang hamba kemudian mampu menghadirkan di dalam hatinya keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan perbuatannya fala yanharifu an maka tidaklah ia kemudian menyelisihi dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala Wa'idan harafa dan apabila wa'idan harafa apabila ia menyelisihi, menyeleweng dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, au achtaa atau dia melakukan kesalahan, fa innahu ya tubu ilallah maka ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Li annu ya alamu an allah ya qfir zunauba, karena sungguhnya ia mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa wala -dosa. yaknatu min rahmatillahi azawajal dan dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah azza azawajal ini ketika seseorang sudah mencapai derajat muraqabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dirinya merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia terjatuh kepada satu perbuatan dosa, ia bersegera untuk bertobat ketika ia terjatuh pada kesalahan, ia segera memperbaiki diri, ia segera menyesal, ia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena di dalam hatinya tumbuh keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dirinya inilah derajat martabah muraqabah Kalau fal insanulais sama karena sungguhnya manusia itu bukanlah makhluk yang maksum, terbebas dari dosa. Walakin akan tetapi idha hasalaminhu mukhalafatun, akan tetapi ketika ia terjatuh kepada penyelisihan syariat, fa'inahu yuba dirubit taubati ilallah, maka ia pun bersegera untuk bertaubat. Kepada Allah Subhanahu wa Taala, wya'alamu an-Nawlah ya'rubu al-Mantaba dan Ia pun mengetahui sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang memohon ampun yang bertaubat kepadanya. Walayakhu duhul kunut, wal yasumi rahmatillah dan Ia tidaklah kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala Ini dampak Ataupun pengaruh Seseorang yang memiliki Derajat Muraqabah Derajat Tingkatan bahwasannya Dirinya merasa selalu Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ia yakin Dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia mengimani bahwasannya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala, ia akan senantiasa berbuat kebaikan. Manakala ia terjatuh, ter, terjatuh pada sebuah kesalahan, ia pun segera bertobat dan ia yakin Allah Maha penerima taubat. Ini salah satu faidah seseorang. Bisa mencapai derajat al-ihsan Kalau dirinya tidak bisa Seakan-akan tidak bisa melihat Allah Maka pada dirinya tumbuh keyakinan Bahwasanya Allah melihat dirinya Derajat yang dimiliki oleh seseorang Derajat ihsan yang dimiliki oleh seseorang Akan membawa kebaikan pada dirinya Derajat ini akan mengantarkan dia untuk senantiasa beramal, kebaikan, dan syaitan tidak akan bisa mempermainkan dirinya. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. aalam biswab mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik.